Més moviment que mai, però tot sota control. Després d'una amenaça de vaga que prometia assumir Barcelona en el caos, el primer dia del Congrés Mundial del Mòbil va superar amb bona nota la mobilitat de la ciutat, gràcies als dispositius que van funcionar de la manera com s'havia previst i al fet que les accions de protesta van ser del tot mesurades. L'anunci de vaga va posar en perill que Barcelona fos la capital mundial del sector del mòbil fins l'any 2018. Segons va reconèixer ahir el conseller de delegat de l'associació organitzadora, la GCM, John Hoffman, segons informa Europa Press. Hoffman va confessar que l'organització va rebre la convocatòria de vaga amb una gran preocupació. Així, una trentena de treballadors de Telefónica Movistar i les seves empreses subcontractades, IDHP, es van concentrar hi al matí al davant de les portes del Congrés Mundial del Mòbil, M.A.W.C., per protestar contra els acomiadaments i les condicions laborals precàries. A aquests s'hi van afegir una vintena més de manifestants anticapitalistes, que es queixaven que l'extració de minerals, com ara el Coltan, mata gent al Congo pel teu mòbil i un grup d'indignats que es manifestaven contra la forma laboral. També el dispositiu de seguretat era espectacular. Els Mossos d'Esquadra tenen previst destinant més de 300 efectius, i la Guàrdia Urbana superarà el miler d'agents durant els quatre dies de Congrés, una xifra que vol assegurar la mobilitat i la seguretat d'una trobada que molts volen aprofitar. Tot i això, als accessos al recinte firal hi havia, hi havia més anunciants que no pas manifestants. Empreses de Barcelona i la Seberia que profiten la celebració del Congrés per donar a la seva oferta, majoritàriament gastronòmica, però també d'oci. Algunes cases de massatges inundaven els accessos amb targetes amb les dades de contacte, però també emprenedors que han dissenyat aplicacions per poder demanar un taxi des dels dispositius mòbils. De fet, el volum de negoci estimat per la ciutat és de més de 275 milions d'euros en els 4 dies, entre efectes directes en empreses de Fira de Barcelona, transport, comerç, hotels i restauració, segons l'empresa organitzadora.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 els veïns del barri reivindiquen el que consideren just, la protecció total del nucli històric. A més, de manifestar el seu malestar del pla, a la plaça d'Orfila s'han recollit més de 500 firmes en contra que presentaran juntament amb les 1.300 que ja havien aconseguit i les que les queden per recollir que es faran entrega al regidor en una altracció davant del districte prevista per aquesta mateixa tarda a dos quarts de set. A més, diversos veïns, sobretot del carrer Jorba, un dels més afectats, també han penjat cartells i bancartes. Però quins eixos cívics? Ningú ha demanat eixos cívics. El que volem és que desafectin les nostres cases, poder-les arreglar i viure tranquil·lament al barri. Això és el que ens diu l'Enric, un dels afectats que viu al carrer Agustí i Milà i és un dels impulsors de l'entitat Salvem el casc Antic. Els dos eixos cívics de què parla el Vei Enric, que l'Ajuntament pretén obrir per garantir la possibilitat de travessar el nucli en sentit sud-nord, des del parc del Pegasso fins a les antigues casernes, per un eix intern segons argumenta el regió del districte Raimon Blasi són els que han obert la caixa dels trons el motiu? Per obrir-los s'han d'expropiar desenes de famílies i enderocar cases històriques i boniques patis El president de l'associació de Beguins de Sant Andreu Janís Pasqual, títia de barbaritat fer fora gent de casa seva donant-los expropiacions ridícules el sol en qüestió està qualificat com a zona verda en la situació econòmica en què ens trobem, i és que no hi ha ningú al barri que entengui per què l'Ajuntament pretén invertir 21 milions d'euros públics en unes expropiacions per obrir unes zones verdes que ningú ha demanat. El president dels veïns sorpralla que el desig compartit per tot és que la modificació del PGM per protegir el casc antic s'aprovi, però que sigui una protecció total. Confiem que que s'absentin les, les nostres al·legacions, persegueix el Pasqual. Doncs la proposta inicial presentada pel municipi, ara en període d'al·legacions, ja recull la desafectació de 240 de les 300 parcel·les del casc antic però n'oblida i condemna a la piqueta 60 més El districte assegura això sí, que tots els veïns afectats tindran dret a reallotjament al barri, sense més detalls sobre la ubicació exacta I avui també volem parlar-vos del Consell de Barri del Districte de Sant Andreu perquè si ahir va haver el de Congrés de Indians, avui hi ja el de Sant Andreu de Palomar. Durant aquest mes s'han realitzat les diverses reunions del Consell de Barri Ahir es va fer el corresponent al barri de Congrés Indians, del qual en parlarem avui amb la coordinadora d'entitats d'aquest barri per saber-ne més el respecte. I aquesta tarda, just després de l'entrega delegacions per la reforma del casc antic, hi haurà el Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar, que es farà al centre cívic al carrer Gran de Sant Andreu 11 a les 7 de la tarda. Estarem atents a veure què passa. Molt bé, doncs també comentar-vos, i ara ja que parlàvem del barri de Congrés Indians, que ahir van fer el seu Consell de Barri, doncs dir-vos que la tradició oral i un escàs patrimoni donen fe de l'origen indià del barri de congrès indians. Manigua, Portoprins, Matanzas, Pinar del Río, Campo Florido... Hi ha un barri a Sant Andreu amb identitat d'història pròpia, el dels indians, avui vinculat al congrés. Una història amb gus caribeny que comença quan els emigrats de Cuba, després de la pèrdua de les últimes colònies d'Espanya, el 1898, van tornar a fer les Amèriques a finals del segle XIX i començaments del XX. Eren els anomenats indians. No hi ha cap document que ho certifiqui, només la tradició oral i el boca orella, afirma Enric Fernández Bellilla, conseller del barri de Congrés Indians. Però hi ha patrimoni que demostra l'existència com a mínim de l'estil indià en algunes cases del carrer de Coroleu, Cuba, que ara és ja carrer Garcilaso, i això doncs evidentment ens ho afirma el conseller de Barri de Congrés Indians el senyor Fernández Bellilla. Abans de l'arribada dels indians, els carrers que avui formen al barri eren terres de cultiu que pertanyien a les masies de Can Verdura, a Campo Florido, i Can Ros, a l'actual plaça del Congrés. En aquestes terres de torrents i camins, els indians hi van construir les seves cases i van deixar les emprentes del seu origen en els noms dels carrers, que fan referència a llocs, personatges o fets que van tenir lloc a l'antiga colònia de Cuba. No és clar si el nom d'indians fa referència al seu origen o si va ser nom un nom triat a posteriori per agrupar aquests carrers amb noms vinculats a l'ex l'excolònia, explica Fernández Bellilla. El barri, conegut com amb el nom d'Indians, va començar a créixer l'antic camí que va de la Sagrera a Horta. Van, començar, van comprar terres i van construir. A Pinar del Río i Matanzas hi havia cases indianes amb la, amb la seva palmera a l'entrada. Ara només queda la Torre Rosa convertida en bar de copes, i poca cosa més. Recorda Manuel Miró, que és veí d'indians, en un vídeo sobre la història de, que es va fer d'aquest barri. En aquestes torres hi vivien els indians amb diners perquè els pobres vivien en casetes amb passadís, com les que hi havia al carrer de Cianfuegos, com les que s'estilaven a Mèxic. Destaca Miró. El fet que les primeres edificacions del barri no fossin senyorials, sinó cases baixes i senzilles per treballadors, ha servit per posar en dubte l'origen india del barri. Però, més enllà de la imatge romànica dels indians, vinculada a l'èxit i les riqueses, hi ha una altra realitat, la d'altres indians que van tornar arruïnats. El Congrés d'Indians forma part des de l'octubre del 2010 de la xarxa de municipis indians. Ser a la xarxa ajuda a generar sentiment de pertinença i identitat entre els veïns, segons diu Fernández Belilla, que, com hem dit, és conseller d'aquest barri. La identitat de barri aflora en algunes iniciatives dels veïns, com la mostra de Manigua, la primera mostra de cine indià, que celebrarà el co2 de maig al Casal de Barri, al carrer Manigua 2325, i que s'acabarà amb un concert de música cubana. El barri ja presumeix del seu origen indià. El sabor d'ultramar el portarà de l'oblit a les guies turístiques, la modernista i un futur itinerari dels indians. Més coses sobre aquest barri. Doncs Dir-vos que els veïns denuncien, eh, i ho van fer doncs, precisament ahir, en aquest Consell de Barri, un increment de la inseguretat al Congrés i als indians. Els veïns i veïnes del Congrés i els indians denuncien que s'han incrementat els robatoris al barri. Diuen que des de l'estiu hi ha més assaltats en pisos i també el carrer. Creuen que no hi ha prou presència policial, sobretot a l'entorn de la plaça del, del Cardenal Sicogiani. La plaça del Cardenal Sicogiani és, segons els veïns, un dels punts menys privilegiats del barri. Si abans eh, l'accés de soroll a la nit era la queixa principal, ara el problema n'és un altre. Els veïns i veïnes del Congrés i els indians denuncien un increment de la inseguretat al barri. Segons expliquen, la situació ja ha empitjorat des de l'estiu. Ara els assaltats al carrer són més freqüents i també els robatoris als habitatges. La plaça del Cardenal Cicogiani, diuen els veïns, és un dels punts menys vigilats del, del barri. Si abans l'accés a soroll a la nit era la queixa principal, ara el problema doncs, és, a, a, és aquest increment de d'inseguretat. I que des de fa dos anys, en molts edificis d'aquesta zona s'estan instal·lant ascensors gràcies al pla d'ajuts que va engegar l'Ajuntament el 2008. Aquestes obres han fet que els veïns s'hagin acostumat a deixar entrar i sortir persones desconegudes als immobles. Només en aquesta plaça hi ha hagut tres pisos assaltats les darreres setmanes. Els veïns ja han pres mesures. Un altre punt delicat, segons els veïns, és la sortida de les escoles. És aquí on creuen que s'hauria d'incrementar més la vigilància. Tot i això, els Mossos d'Esquadra han informat que el Congrés de, és, el bar, és el del barri de Sant Andreu on es produeixen menys delictes. De fet, des de fa uns anys s'hi desenvolupa un pla especial de vigilància per reduir els assaltats als, als habitatges i al carrer. Un operatiu policial que asseguren està donant bons resultats. I acabarem el nostre primer repàs de notícies d'avui diem-vos que ahir precisament va començar la novena edició del set de teatre. Fa concretament nou anys que va decidir encetar aquesta aventura escènica. 9 anys de tallers, 9 anys d'experiències, 9 anys de participació, 9 anys de compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. Ahir es va posar en marxa la novena edició del set de teatre, amb el taller A. Doncs un taller A que el que ofereix és control i amplificació de so. Aquest taller va a càrrec d'Ignacio López, els horaris són de 7 de la tarda a 3 quarts de 10 de la nit. L'espai és a l'auditori de, de Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 24 a32. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, eh, escoltarem una mica de música, però informar-vos doncs, que si hem començat el programa parlant-vos al Congrés del barri de Congrés Indians, doncs a continuació farem el mateix amb un dels responsables de la coordinadora d'entitats d'aquest barri. Això serà d'aquí uns moments.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 Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem, doncs, ahir es va realitzar al barri de Congrés d'Indians el seu Consell de Barri i per explicar-nos doncs, com va anar eh, parlem amb un dels responsables de la coordinadora d'entitats del barri de Congrés Indians, com és el senyor Vicenç Sarmiento. Vicenç, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com va anar eh, a, a aquest Consell, perquè suposo que es van tractar molts temes, no ahir? Bé, bueno, molts no, no gaires. No? O sigui, ara, bueno, penso que estan bueno, reduint una mica, no? Uh -huh. Vull dir, els Consells no volen que es facin tan llargs, uh -huh. un dels primers normes que han aplicat és que la gent, si vol dir alguna cosa, primer té que omplir un escrit, dient eh, sobre quin tema va parlar. Uh -huh. Llavors s'agrupen els temes i llavors diuen, pues, la persona tal, tal i tal, han dit, per exemple, que les voreres de tal lloc o els arbres de tal lloc no es poden, per exemple. Uh -huh. A veure, principalment es va parlar de del que ens interessa el barri, que és els equipaments del canòdrom. Exacte, perquè aquesta és una era de les preocupacions. Un dels punts del dia era mm. aquest i el PAM, però el PAM mm. eh, van donar un plaç de vuit setmanes mm -hmm. perquè qualsevol veí pugui fer la seva proposta de coses tal d'allò, no? Perquè el PAM, el PAM, que és el de les barris, i el PAM, que és de tota Barcelona, això mm. està distribuït. Això està decidit des de la Casa Gran i llavors actualment estan recollint que les, els veïns facin propostes per estudiar-les. Però el que el principal ens interessava a la gent del barri el el del era el tema canòdrom. Sí, sí. El tema canòdrom van confirmar que el centre d'art Uh -huh. contemporànic passava a Can Fabra això ja ho sabeu tots Sí, sí això ja ho tenim i cada vegada la idea que hi ha amb, amb un principi que quasi, quasi sembla segura uh -huh. és que vingui Barcelona activa a la primera planta sí. a la planta de la tribuna uh -huh. i utilitzar que és el que volen les entitats del barri del Congrés sí. utilitzar la planta baixa per ubicar entitats uh -huh. que fagin coses pel barri uh -huh. O sigui, que... això, mm. això, nosaltres, a part d'això, ja, ja teníem convocada una reunió de la taula de treball, que com tu saps, s'assisteix una taula de treball, sí. del Canòdrom, uh -huh. i ja la teníem convocada per al dia 6 de març, uh -huh. amb el qual hem convocat a la majoria de, que sigui possible que vinguin d'entitats, de uh -huh per poder tocar i tractar més a fons aquest tema. És mm. molt important. Ara, el que sí que es va dir que, que el primer que, que podia funcionar és a l'altra banda del canòdrom, la Meridiana, que hi ha aquells, aparc aquells aparcaments, sí. aquella zona de pàrquing, mm -hmm. que és, és particular. Li van fer una proposta, i està aprovada, de fer una... Coses, unes residència de via, una sèrie d'instal·lacions a canvi de proposar fer un pavelló poliesportiu per ús del barri que eh, mm. o sigui financiat per la part privada però de moment estan a la recerca de capital i mentre no tinguin capital doncs no ho tiraran el temps endavant mm -hmm. aleshores se va parlar de que li han de remodelar la plaça fer-li alguna a la plaça uh -huh. però van dir que, bueno, que això està m'estudiant que, es que fins que el projecte no estigui endavant doncs uh -huh. pues, concretament no van completar i un altre punt que va venir que va sortir, que no estava a la hora del dia amb el, amb el punt del preix i si pregunta sí. és que va venir un ampa uh -huh. del barri que va dir que a l'antic local de l'Associació de Veïns que mm -hmm. havia un teatre podien fer actes i ara estan prohibits. Mm -hmm. El regidor, el Raimon Blasi, va dir que hi volia dormir tranquil i que allò no està en condicions yeah. i suposo que tots sabeu que aquest, aquest eh, local va ser cedit el mes de maig a l'Ajuntament. Mm -hmm. Ara serà... És, és durant 50 anys propietat de l'Ajuntament. A canvi, té fer unes... adequar-lo perquè avui en dia, segons els tècnics, està en condicions que no es poden fer, no es poden fer cap, cap mena d'acte allà perquè no s'port perquè hi ha un perill. Llavors, jo crec que un bon criteri el conseller ai, el regidor per, va dir que això fins que no s'hareli. No, Ara, que sí que va obrir la porta, que quan s'arricli estarà obert a totes les entitats del barri. Cosa que jo considero molt bo, perquè el barri i al Congrés el que manquen són llocs per poder haver hi a les entitats. Sí, però veure, parlem del tema canòdrom. Sí. Sí. Uh... A vosaltres, com a entitats, no us hauria agradat eh, més que hagués anat un centre d'art o alguna, alguna entitat eh, doncs, o, o algun projecte amb més envergadura perquè pogués el, el barri de Congrés Indians ser un pol d'atracció per la resta de, de, de veïns de la ciutat de Barcelona? A nosaltres, de... a nosaltres ja, sí que ens hagués agradat perquè era un lloc en si ho van vendre com que seria... Doncs pues, lògicament, vindria molta gent de visita al museu mm. i seria una cosa que donaria més vida a, a aquella zona del barri. Clar, I que... amb això sí, però si després per els senyors de cultura de la mm. Generalitat diuen, segons, ells, segons diuen ells, que ha sigut doncs, per real decreto de dir no, no, aquí us tornem, perquè li va cedir... La... Tots sabeu que l'Ajuntament va cedir l'edifici mm -hmm. a la Generalitat. Sí perquè fes el centre d'art. Ara, ara, també diuen, oh, mira, eh, està dintre del districte, al fil i al cau no hem perdut res. El districte no, no ha perdut res, però el barri sí. El barri sí. <ríe> barri de congrès indians... Ha perdut. Clar. Uh -huh. També tenim altres temes a, a parlar, com per exemple el tema dels ascensors que es fan per fora. Sí, també es va parlar que hi havia gent que porten més d'un any i que ara no, no han rebut la subvenció. Uh -huh. El que també, els, pel que hem sentit nosaltres, els veïns de, de Congrés indians doncs, eh, denuncien un increment de la, de la inseguretat en, el que, en aquest barri, no? Sí. Bueno, és que jo no veig mai cap eh, d'agents que, que vigili per allà, no? Molta, és un barri que hi ha molta gent gran, llavors sí. lògicament van als bancs o les caixes a treure diners, uh -huh. i llavors pues, després alguns, alguns tenen alguna absurd, uh -huh. eh, o sigui, sí, sí, bueno, però clar, no, com no, bueno, jo no crec, que a Barcelona tampoc es veu gaire, de, no sé si al centre de Barcelona, però per als altres barris no veig molta seguretat, no? Uh -huh. El que sí que, eh, segons ens ha arribat, la plaça del Cardenal Cicocini és, segons els veïns, un dels punts doncs, menys vigilats del, del barri. Menys vigilats? Sí. Exacte. Uh -huh. sí. sí. I això com ho assumiu els veïns? Perquè, clar... Que tenen nota. Uh -huh. O sigui, els veïns es van queixar, a part de, a part de, de la inseguretat, també es van queixar de que que, que s'havia de cuidar una mica més, perquè eh, les, les, la terra que hi ha, la plaça és de, de terra, i quan plou i tal, doncs pues, eh, es fa bastant, es fa molt bé, uh -huh. però prenen nota, o sigui, aquestes coses prenen nota, perquè hi ha un tècnic de barri i un conseller de barri, que rep uh -huh. amb unes, té uns dies de visita i que aleshores pues, els veïns s'adreixin a aquests Mhm. Bé, doncs estarem pendents ara què és el que passa a Congrés Indians, si vols afegir alguna cosa més al respecte? No, bé, bueno, només dic-te que, pues, vale, que com el dia 6 eh, esperem fer la reunió de la taula de treball de, del Canódrom, doncs uh -huh. pues, eh, ja et trucaré i et donaré informació. Serà el dia 6 de març? Dia 6 de març. D'acord. Doncs uh, mirarem a veure si tenim un, un forat a l'agenda i anirem cap allà a veure què és el que es diu. Mira, 6 de març a les 7 de la tarda. Uh, on és, això? A la... al carrer Manigual, al centre cívic al Caliú. D'acord. Molt bé, doncs, Vicent Sarmiento, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i en un altre moment, doncs, tornem a parlar. D'acord, moltes gràcies i bon dia. Molt bé, molt bon dia. Adéu. Adéu. Nosaltres continuem amb el nostre programa, ara farem una petita pausa i sabrem després els temes que podem comentar a través del Tot un poble. Fins ara. No va a fluirá No va a fluirá Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs com cada 15 dies tenim amb nosaltres a la Guàrdia Urbana, tenim amb nosaltres a l'Àngel Tomàs Santos, que és um, intendent no. inspector. Uh, inspector, inspector segon en cap. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui al nostre programa. Hem pensat que podria ser encertat de parlar del tema de l'operació xarxa de metro que està desenvolupant al districte de Sant Andreu, oi? Eh? Què ens pots dir al, al respecte? Doncs sí, bueno, eh, primerament, eh, quan es va haver el canvi de govern, eh, com suposo que ja, ja sabeu, mm -hmm. a tota Barcelona, bueno, en principi a les zones més cèntriques, la zona de de Ciutat Vella, la zona de l'Eixample, es va iniciar el que es van anomenar operació xarxa, destinada especialment al treball, diguéssim, es podria dir sota terra, de lo que és la Guàrdia Urbana, també es va iniciar per part de Mossos d'Esquadra i bé després dels resultats satisfactoris que es van donar i també la demanda, per suposat, de la resta de la ciutat no doncs es va amplificar a, a tota Barcelona. Concretament aquí al, al barri, de... barri de, de Sant Andreu, uh -huh. ja abans de, de, de les festes de Nadal es va, es va començar, van treballar doncs, l'operatiu de, de Guàrdia Urbana, a agents uniformats, que en principi a l'intercanviador de, de La Sagrera i a l'intercanviador de Maragall, que són zones de des d'on de sí. poden treballar tota la, la red que, que influeix a, aquí a, a Sant Andreu. Uh -huh. Doncs uh, com s'està realitzant aquesta operació? Bé, bueno, eh, Creie, bueno, creient no, i estem segurs de que està funcionant força bé estan fent intervencions ara mateix estem tot aquest mes de, de febre eh, estem fent consells de barri a a, tota, a tot el districte I, i bé, i especialment per exemple van amplificar l'operació xarxa a, l, a la zona de, de Baro de Viver, van sortir a la zona de Baro de Viver a, a l'estació de metro igual que a la zona de Trinitat Vella, no? Va ser una, bueno, pensem que és una resposta per part del, dels veïns que ho veuen com una, una situació doncs força, força important per la, la seguretat i per, i per el treball diguésin que, que desenvolupen nosaltres a dalt i també a, a en aquest cas a un servei públic com, tan important com és el, el metro. No? Mm -hmm. El que sí que és important és que els diferents consells de barri que s'han anat realitzant durant aquest mes de febrer s'han doncs, anat presentant a la Guàrdia Urbana doncs, com un deix important no? de cara als veïns, que si els veïns doncs, tenen qualsevol tipus de, de problema doncs, que ja saben a qui han de recórrer, a qui han d'accedir. No? Sí, per suposat, el Consell de Barri bueno, és, una, és una eina de, de coneixement de, i de presentació de tots els veïns de diferents barris, les problemàtiques que tenen, els problemes no només relacionats amb la seguretat, sinó amb la convivència, amb les obres públiques, els problemes eh, diaris i, bueno, i suposat, i nosaltres, com Guàrdia Urbana, com cos de seguretat que estem al servei de, dels ciutadans, doncs, participem, bueno, estem allà anant al Consell, agafant les, bueno, les sol·licituds i les problemàtiques que ens afecten a nosaltres com a cos, eh, cos de seguretat i de, de convivència. I, i, I una de les situacions que vam bueno, veure és eh, bueno, aquest, aquesta part de, que comentava de l'operació Xarxa, no? d'amplificar a la zona de Baró de Bebé, aquest cas. La tristat veia i ja ho, ja ho feia, no? ja, ja era una planificació a, anterior. Perquè avui hem tingut l'oportunitat de parlar amb un dels responsables de la coordinadora d'entitats del Congrés indians i ens deien que la plaça aquesta de Cardenal Gochini, sí? doncs, que era una plaça amb molta inseguretat, que havien d'anar en compte que els, els ascensors era un lloc, els ascensors que estan posant per fora, que era un lloc on, on possiblement hi hagi ha hagut últimament doncs, una mica d'inseguretat o... hi hagi una mica de violència bueno, a veure, o potser violència er... no, però sí que una inseguretat sí. era el que anava a dir no? el tema de, de violències eh, <ríe> seria la, la primera notícia el que sí és cert és que bueno, aquesta sensació que a vegades doncs, són infraestructures noves la mateixa il·luminació del lloc és clar, doncs pot produir aquesta, aquesta sensació. Des de, bueno, des de la regidoria es van agafar totes aquestes situacions que, que es manifesten al, al Consell de Barri uh -huh. i, i per part de regidoria s'està per, per treballar en, en aquest aspecte no? i per la, el, el que és el tema de seguretat Uh, tenint les nostres patrulles al nostre sector operatiu que, que hi ha per allà i bueno, donen indicacions sempre en aquestes situacions doncs, bueno, si s'ha de reforçar o estudiant i juntament també amb Mossos d'Esquadra uh, bueno, planifiquen possibles llocs que, que, que de, de primera, en primera instància el que fem són recorreguts i bueno, si s'ha d'aprofundir en en algun punt, doncs, aquests consells són un lloc molt important per, per conèixer aquestes eh, diguéssim inseguretats, no?, ah. si, si es pot eh, dir així. Sí. Sí. Mm. El tema de la violència per això que comentava abans, <ríe> dic, Ostra, primera, primera notícia, <ríe> no, primera no. notícia de, de, de la situació. Doncs, el que sí que si et sembla fem un salt, com s'està portant eh, el tema del congrés dels mòbils eh, aquesta setmana tan important doncs, per aquesta tasca per la, per la ciutat, no? Sí, bueno, de, de cara a lo que, lo que és la ciutat de Barcelona, com ja coneixen, és un, bueno, és molt important a, a aquest congrés. Mm. I, I bé, hi havia, també com tots saben, sí. eh, va veure un, la setmana passada la possibilitat del tema de la vaga tan de, de metro com, bueno, i autobusos. Finalment, i crec que acertadament, és una, una opinió personal, es va, bueno, es va aconseguir arribar a un acord i el desenvolupament doncs, hi ha moltes moltes persones que, que, que han vingut aquí a Barcelona i concretament nosaltres aquí a l'hotel NH de, de la maquinista doncs hi ha, bueno, hi ha, és un joc d'allotjament de, de, de, de persones que, que estan en aquest congrés i tenint un servei especial des de Guàrdia Urbana s'ha planificat especialment el tema de la mobilitat perquè no hi hagi doncs, cap problema i no només en la possibilitat d'abans de, de, de la situació de la vaga, sinó també perquè en aquests dies en quatre diess' eh, amplifica enormement tot el que és la, la presència de persones a Barcelona. No? No, es concentren la, al lloc de la fira, però després el que és la resta de Barcelona i també àrea metropolitana és realment, Eh, impressionant no? eh, cal dir-ho així, el, el, el tema de la, de la gran mobilitat no? autocars, vehicles llçalera, taxis després també el servei públic eh, normal I, i és clar en tot això guàrdia urbana té una, bueno, una, una importància eh, sí. cabdal per, per assegurar o, mm. el que és el tema especialment de la mobilitat i després és clar també fent eh, treball conjunt amb Mosul Esquadra que és el l'entorn de, de lo que seria la, la seguretat eh, pública, no? de, de que no hi hagi incidents o minimitzar el màxim el, el tema dels incidents. Molt bé, doncs, si et sembla, eh, inspector segon en cap, el senyor Àngel Tomàs Santos, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa i esperem doncs que la nostra col·laboració amb la Guàrdia Urbana doncs, continuï endavant perquè creiem que és important que el, els veïns doncs, sàpiguin que quins, són, quins són els mètodes o de quina manera doncs, es poden sentir més segurs en, en els seus barris. Doncs moltes gràcies per l'oportunitat de... Bueno, de d'explicar una mica la, la feina que, que podem anar fent, perquè bueno, tots els veïns de, del barri de, de Sant Andreu eh, bueno, es sentin molt més a prop de, de nosaltres, de la Guàrdia Urbana, que és un servei que està al, al servei de tots. També dir-los als nostres veïns que tenim dues vies de contacte, que és, un, és el número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altres és el nostre mail, que és informatius arroba rtb, baixa, guió, i a través d'aquestes dues vies, doncs, si ens arriben algunes queixes o, o algunes informacions d'alguns veïns per a algun tema de seguretat, o doncs, que això, doncs, en el moment en què vosaltres vingueu, doncs, que ja us ho passaria una mica us donarem doncs, tota la informació que els veïns doncs, ens vulguin facilitar. Perfecte, és, és una, un canal més de, de conèixer les, les diferents problemàtiques o situacions que es puguin donar al barri. D'acord. Doncs al senyor Ángel Tomàs Santos de la Guàrdia Urbana, moltíssimes gràcies per atendre avui la, els micròfons de Ràdio Trinitat Vella i us esperem en una altra ocasió. Bon dia. Molt bé, Déu bon dia. És perfecte, és el millor, expulsar els defectes, les teves pors. Qui t'obliga a demanar explicacions, sigues tu mateix. Es fa tard, el temps no para. T'has tirat els sofars, som un quart de mitjans muntats. Aixem-hi morir i es tornen Que no et canti, si aixeques massa la veu. Crida for que t'escolti passar que no tregui els si fies la il·lusió de fer cada dia la teva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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara toca doncs, anar directament al que és la nostra habitual agenda per recomanar-vos doncs, alguns dels actes que podeu assistir avui o bé als, als propers dies. I atenció perquè acaba de sortir publicat el programa del que seria la celebració del dia de les dones a Sant Andreu.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 Doncs entre els actes programats eh, volem destacar l'acte central del districte que seria el proper dijous 8 de març a l'Auditori del Taller de Músics a l'Escola Superior d'Estudis Musicals que es troba al Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre número 2332, eh, just a la tercera planta. Doncs a dos quartes 7 de la tarda el que realitzarà serà la lectura del manifest del 8 de març, eh, motiu de la dona, i l'actuació de d'acalaix. També em dedica pel que fa a la Trinitat Vella, els actes del Dia de la Dona doncs són els següents. El dimecres 7 de març, al Centre Cívic Trinitat Vella, al carrer Forada de 36, a les 7 de la tarda, hi haurà un taller de xarrada per joves sobre perspectiva de gènere. Està a del PIAT, del PIC, del Centre Cívic Trinitat Vella. I també hem de dir-vos que des del dilluns, dia 12, fins al divendres 23 de març, a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la forada de número 36, hi ha l'exposició La dona d'avui i de sempre de Marta Besart. Eh, és organitzat pel PIAT i per la, i pel Centre Cívic de la Trinitat Vella. El dimarts 13 de març, a la sala d'exposicions al Centre Cívic Trinitat Vella, al carrer forada de 36 a les 6 de la tarda, presentació de l'exposició a càrrec de l'autora Marta Besart, el Piat i el Centre Cívic de Trinitat Vella són els que de l'organització. I l'últim acte a destacar del que és la celebració del Dia de la Dona és el dijous 22 de març a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella, carrer Foradada número 36 a les 6 de la tarda podreu gaudir del documental Indomables, una història de mujeres libres. Doncs aquest acte és organitzat pel Piat i també pel Centre Cívic de la Trinitat Vella. I atenció perquè avui acaba un del, una de les exposicions que més n'hem fet ressò en aquesta agenda, com és, per exemple, o com és la naturalesa subjetiva, una nova exposició de fotografia a la nau Ivanov. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins avui la nova exposició de Redondo, fotògrafa. Naturalesa Subjetiva és un treball desenvolupat al Parc Natural del Garraf durant sis eh, derives realitzades entre els mesos d'octubre de 2010 i el gener del 2011 pel màster de Creacions Artístiques, Realismes i Entorns de la Universitat de Barcelona amb el professor Pep Mata. A través de l'apropiació del paisatge, procés creatiu íntimament lligat al lloc, les imatges porten a la memòria alguna cosa més que el moment en què van ser capturades. La mirada subjectiva continua conté al record, un reflex de llum, una gota d'aigua rossada a la cara nord del camí. Però hi ha alguna cosa que s'escapa a la càmera. Darrere de la geometria de la força excentripeta de cadascuna de les instantànies, per això es presenten entre vidres com mostres de laboratori, com si per descobrir el que amaguen es necessités un microscopi. Molt bé, doncs hem de dir que Naturalesa Subjetiva és un treball d'Helena Redondo que va néixer a Barcelona el 1974, i que és licenciada en arquitectura i ha realitzat el màster Creacions Artístiques, Realismes i Entorns a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Més coses a comentar-vos. Doncs Naturalitat Subjetiva és la seva primera mostra de fotografia fruit d'un procés creatiu que ja va ser exposada el passat mes de juliol al bar Macondo de Barcelona i on l'autora fa servir la fotografia com a eina de comunicació amb si mateixa i com a eina d'expressió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 Molt bé, doncs això, que, això és el que era Naturalesa Subjetiva, que avui doncs, arriba a la seva última edició, a l'últim dia, i mm, ara parlem de la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra, perquè precisament doncs, demà a les 7 de la tarda es farà la xerrada sobre el món dels fanzines. Doncs a la Biblioteca Ignàs Iglesias, a Can Fabra, al carrer Segre número 24... Es S'oferirà demà a les 7 de la tarda una xerrada sobre el món dels fanzines, s'inclou dins la microexposició fancines, art fotocopiat, que hi va des dels anys 80 fins ara i anirà a càrrec de Miki Puig, excomponent i excantant d'un grup pioner de la dècada dels 80 i 90, com Los Sencillos. Doncs això serà l'àrea del còmic de la biblioteca, la planta 1, i hem de dir l'entrada és totalment lliure, totalment gratuïta. Més coses per comentar-vos. Doncs eh, també dir-vos que hi ha un directori d'autores i autors locals que podeu consultar a les biblioteques de Sant Andreu. A les biblioteques de Sant Andreu han al·lourat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb llibres d'assaigs d'història o de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les diferents biblioteques. Més coses per comentar-vos, eh, dir-vos que eh, Activat per l'Ocupació és un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, és a dir, de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa, que pertany a l'Ajuntament, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. De què feina a Barcelona? Informació. Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? Orientació professional. Com trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina. O com millorar el teu perfil professional? Doncs noves tecnologies, competències i habilitats. Pot participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per a l'ocupació. Primer, el que heu de fer és apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa que també hi ha alguns, algunes que es realitzen al districte de Sant Andreu. I a partir d'aquest moment doncs pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual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 L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'associació Família Jesús Maria. En aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura. Aquí es poden comprar llibres per només un euro. Els diners que s'hi recullen, doncs, tal i com us hem dit, ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen tan solament a un euro, com ja hem dit. Una quantitat assequible i que gairebé per totes les butxaques. I atenció perquè mm, avui encetem una nova, una nova informació aquí a la nostra agenda i és que eh, volem oferir-vos algunes propostes d'oci nocturna a Sant Andreu. És que Sant Andreu té fama de ser un dels llocs més tranquils de tota la, de tota la ciutat. Però quan es fan de nit, els veïns de la zona no necessiten allunyar-se gaire del seu territori per poder disfrutar de selecta música en directe, de divertir fins monòlegs i innovadors combinats. I tot això en bona companyia. Avui us proposem visitar... 30 Nits, al carrer Gran de Sant Andreu, número 123. Doncs hi destaca per alguna cosa pel seu ambient familiar. El que ens han fet arribar des de 30 Nits és que van obrir... Uh, fa 7 anys, convençuts que faltaven llocs a Sant Andreu per poder fer una copa. I explica Anabel Pesti, que és copropietaria del local. Els socis fundadors van ser Manel Gil i Ivan Alcalde, que volien crear un local total. Uh, com explica Pesti, doncs aquí hi pots sopar, veure el partit de futbol a la, a, la planta, a la planta de dalt i després prendre alguna cosa amb bona música. Pessi considera que el seu negoci s'ha convertit en l'extensió de la casa de molts veïns i en aquest factor doncs, es basa gran part del seu èxit. Pots venir sol, que segur que hi trobaràs algun amic. Això és el que ens han comentat. I des del mes d'agost, doncs, 30 Nits programa cada dijous concerts de petit format. I encara tenim doncs, algunes coses més per comentar-vos, com per exemple aquesta exposició escultòrica de Susan Assum, que es realitza a la nau Ivanov i que es diu Frutos. A la nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereixen fins al 7 de març l'exposició d'escultures de Susana Sum. Doncs Frutos és una sèrie d'escultures fetes en fusta i tècnica mixta. Tracta del contrast entre l'aparença i l'essència de les coses. Parla de les màscares amb què amaguem el nostre veritable ésser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 Aprofundint una mica més a l'autora d'aquesta exposició, que Asum és un habitant d'Alemanya, de... va néixer el 1972, va ser diploma de l'Escola Professional d'Escultura en Fusta, Garmisch-Partenkritschen, i el 1998 es va mudar a Barcelona a estudiar escultura en marbre a la llotja de Barcelona. Des de l'any 99 treballa com a escultora en el seu propi taller entre Barcelona i Alemanya, i ha anat augmentant els seus coneixements tècnics en diversos cursos i treballs en tallers artístics. Des del 2009 viu i treballa a Castellersol, ha participat en diverses exposicions col·lectives i individuals i en simposis d'escultures a Espanya, França i Alemanya. Ha estat seleccionada i guanyadora de diversos certamens i premis d'art. L'últim, el novembre del 2011, amb una obra de la sèrie Frutós com a premis, com a Premis d'Escultura Josep Campmeny d'Igualada. I en de dir que té una constant trajectòria de projectes per l'espai públic i privat amb alguns d'ells realitzats. L'entrada totalment gratuïta i si ens quedem a la nau Ivanov doncs, també podem gaudir de prisma sociològic que és la nova exposició de fotografia que es realitza a la nau Ivanov La sala de màquines de la nau Ivanov a la carrer d'Honduras número 28 us oferirà entre el 2 i el 8 i el 18 de març una exposició de fotografia d'Elena Pielias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 Prisma Sociològic és una col·lecció de fotografies in... intervingudes plàsticament. La tècnica fotogràfica dota la imatge d'un significat real que ens fa creure en allò que estem veient. Per contra, la part gràfica ens proposa nous discursos, replantejaments, ens presenta allò que quedava amagat, que no es deixa veure. A càrrec d'Helena Pielias, i l'entrada en dir que és totalment gratuïta. I atenció perquè... Eh... Fem una apunt. Arriba el 8è concurs fotogràfic GAC-LGTV al Centre Cívic de Sant Andreu a partir del dia 2 de març. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que acabem el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez per haver participat en el nostre programa. A vosaltres, ho sempre. I també a Carles Molinari, que ha davant de l'aparell tècnic. Nosaltres marxem, ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.